Alfons miralles, Pilaceta, molt bona tarda. bona tarda. Bona tarda. Aquesta més que una taula de locutori de ràdio sembla una taula de coworking tothom va fent les seves coses a l'espera de començar la secció de toca els webs amb un munt de novetats perquè la gent que està pendent del del Google ha doncs, trobat noitats amb el Reader uh -huh. aquest matí hi havia gent que el buscava no troba el meu Reader, no trobo el meu Reader, sí. què passa? I hi havia un cert pànic a Twitter bueno, això ja ve de la setmana passada que el Reader, Google ha anunciat ha fet una neteja d'aquestes de primavera que diuen, dels seus serveis uh -huh. i ha anunciat que el Reader s'acaba el juliol uh -huh. Uh -huh. De cop i volta, doncs, llavors han començat a sortir tota una sèrie d'usuaris que es queixen de que el reader el feien servir molt intensivament. Mm. D'altres que no el feien servir tan intensivament, és el meu cas, però jo hi tenia una cosa que és molt interessant. Eh, soc un addicte del Flipboard en l'iPad. Sí. Jo no li he acabat mai de trobar la gràcia, tu. Per llegir els diaris de França, d'Espanya, i com que Flipboard no em proposava els diaris d'Andorra, jo em vaig quedar vaig crear un reader amb els fluxes dels diaris andorrans i llavors també tinc els diaris d'Andorra ah, i doncs, jo per exemple utilitzo el Reader per llegir els diaris d'Andorra a través del meu Flipboard mm. ara ens hem de buscar la vida per buscar una altra solució llavors mm. hi ha molta gent que es queixa ha, pels que estiguin interessats hi ha una petició en el change.org mm. iniciat per un newyorkès que proposa que Google no tanqui el Reader mira que bé ah. bueno, està bé però el Pilar segur que el Reader el feia servir molt més que ella. Ja. Moltíssim, la sí. veritat moltíssim, des de fa molt de temps hi tinc allà tots els, uh, bueno, tots els llocs a uh, web que trobava interessants per, de notícies i coses que vaig tuitejant o publicant doncs el tinc al Reader però la gràcia del Reader és que podies implementar el plugin de Buffer que Buffer és un programador de tweets. I, i era molt pràctic per publicar-ho alhora a diferents xarxes socials com podia ser Twitter, Facebook i LinkedIn, per exemple, alhora jo és que soc de treball de artesanal, ja ho veig de totes maneres, si sí, també funcionava Reader, per què l'han tret? Bé, això vol dir que tenien algun altre producte en ment? perquè normalment això funciona així bé, normalment diu que és per uh, relocalitzar l'equip del Reader a fer d'altres sí. coses uh, dins dels productes de Google bé. i bueno, pues ells consideren que potser pel nombre de clients que tenen globalment pues, tenen pocs clients a nivell del sí, reader que i, que no i que no perjudiquen a, gran, a grans persones però bueno, hi ha diferents solucions que et permeten pues, avui en dia d'exportar els teus fluxes RSS mm. ja parlarem d'un em que ho hem explicat alguna vegada un dia vam parlar dels fluxes no està de més anar recordant perquè clar, si aquell dia algú no va seguir el programa pots exportar aquests fluxes a d'altres eines que et permeten de fer, continuar fent el que feies amb el mm. el flux RSS és un un arxiu, diguem, tècnic mm. que permet de seguir eh, alguns llocs webs que el tenen sense entrar-hi mm. és a dir, a que aquests llocs web publiquen notícies, el teu flux s'actualitza i tu pues, ho pots llegir amb un lector de fluxes RSS, o Flipboard és un lector de fluxes RSS mm. pots anar llegint aquestes notícies sense la necessitat d'anar a la web a llegir-ho mm. és a dir, podem llegir el teu blog del Ningú és Perfecte, que avui l'has posat al dia eh, sense necessitat de... m estic, m estic amb un ganivet eh? sense necessitat d'anar-lo a llegir físicament, mm. sinó que avui els que el teníem dins un flux RSS ens Mira. ha sortit Després de tres mesos ha actualitzat el blog. Ens ha sortit uns quants articles de patac. Mira, la Noé treballa avui. Avui tre... no, eh, eh. treballa. Jo cada dia, que passa que hi dies que tens molta feina i no et temps d'arribar a tot arreu. I com no tenia això del que m'ha dit la... la... Jo, clar, jo escolto la Pilar i aprenc moltes coses. Que tens una cosa que pots programar-ho i et publica automàticament, sí, no? Sí, sí, n'hi ha diferents, eh? N'hi ha un que es diu Carme Crazy, que és que, curiosament... És que amb aquests noms com volen que me n'enrecordi. Sí, doncs suposadament... Eh, la gràcia és aquest nom, però és, és espanyol, és un sí. servei espanyol, Buffer no ho és pas. Sí. Llavors vas publicant a uh, diferents xarxes socials, jo tinc aquestes tres que et comentava abans, uh -huh. i vas publicant també HotSuite, que és uh, un, un client per xar-, també per xarxes socials, també pot, pots publicar tuits, també ho faig a través a través de HotSuite, però és molt més fàcil de l'altra manera i pots programar un horari més... Doncs més acurats, tenen en compte doncs, quan hi és més fluxa de, de, de, de gent no? a les xarxes que tinguis més oportunitat de que sigui més llegit o més repiolat o coses per l'estil mm -hmm. o Sí sigui que és, és interessant o hores tempestives que tu saps que estaràs treballant i que no pots publicar res i que tinguis, doncs això no? un moviment a la teva xarxa, que no, no pari molt bé, molt bé, molt bé no? sí. doncs, tornant al tema de Reader Precisament el que dèiem, que Google Reader tanca i que, bueno, eh, com deia ben deia l'Alfons, eh, eh, Google considera que és un servei minoritari per ells i tenint en compte que és un servei gratuït i sense publicitat, o mm. sigui que tenen tota la possibilitat de fer el tancament quan vulguin, que està programat per Julio, tenen intenció, sembla ser, de treure un nou servei que es dirà Keep. Mm. Aquest servei eh, seria un mix entre Evernote que ja hem parlat alguna vegada i Pocket. Pocket és un servei per llegir um, no sé si un recordeu d'alguna aplicació que hem parlat alguna vegada que es diu Reddit Later que, és, mm. que ara es diu Pocket que és tu vas publicar tu vas publicar navegant per la xarxa i tu alguna cosa que vols llegir però que en aquell moment no tens temps i si te'l guardes, és com una mena de agregador. marcador, agregador, marcador de, de lectura no? doncs uh, Google té la intenció de fer això a més a més, per la gent que té por a perdre tots els, les adreces que té agregades al seu Google El Reader tip? tens l'opció del Takeout, que és un servei de Google per fer una exportació de tots els RSSs que tens. Sí. I anar-te'n amb un altre servei. I anar-te'n un altre servei, que d'això en parlarem ara després, de, possib de possibilitats que n'hi o sigui, serveis similars a Reader per, per fer-ho. Un dels millors posicionats, que es parla moltíssim d'ell, és, a part de Flipboard és un d'ells, però un dels millors és uh, Feedly. Mm -hmm. Fitly, el boquet que a més a més de ser gratuït és que està eh, per Android, per iPhone i a més a més per web cosa que el posiciona molt bé respecte a d'altres serveis que o són de pagament mm -hmm. en certa mesura o que, estan, o que tenen una part gratuïta i una altra de pagament o que només estan en una plataforma i aquesta gent doncs pots posar plugins als navegadors que tinguis mm -hmm. eh, Firefox, Chrome, el que vulguis i anar fent Déu-n'hi-do, quantes coses el que passa que per la gent que ens està escoltant i ja comença com jo a atabalar-se amb tants noms diguem-ne que no són ni Pepe ni Manolo s'escolta <laughs> Aleshores, tota gent que, doncs això, que pensa que és útil que li pot fer servei però que s'atabala i que quan després ho vulgui, mira, no se'n recordarà que és el que em passa a mi habitualment cap problema, no patiu perquè després la Pilar i l'Alfonso arreglen i ho pengen tot la pàgina sí. web i sí, ay, a la no, pàgina web, al Facebook, Facebook o al Twitter. Twitter, Twitter o sigui que ja ho tenim sí, sí, fàcilment sí, sí. Eh? Man, i pels nostres oients portem dos programes que no podem penjar en el Facebook, perquè els senyors de Facebook han canviat la política de privacitat. Ah, privacitat L'han canviat, i, eh? i, I el podcast no ens arriba a posar, a posar allà perquè ens diu que som spammers. Sou spammers? Um, bueno. Jo no hagués dit mai això la cara. Eh? <laughs> Eh, ho pengem en el Twitter és a dir, aneu en el Twitter, de toca molts webs mm -hmm. i podreu escoltar els podcasts sí. que gravem s'havia passat alguna vegada, però han tornat una altra vegada a, a contrata que sí. els fan tan mal no ens deixen és tolenta l'enveja, eh, de veritat sí, no no de... Bueno, diuen que els que estan avui, aquesta setmana hi havia un article al Guardian mm. que deia que els grans usuaris de Facebook eren molt més envejosos que els altres. I vosaltres, que sou de Facebook o de Twitter? Nosaltres de Twitter, tota la vida. L'Alfons ha sigut sempre sí. més de Facebook, o sí? sí? No. Faig no, no, broma per fer-lo ràbia. I, i, I el Twitter, <laughs> aquest mateix article era molt interessant. S'havia de llegir bastant perquè eh, hi havia una cosa que era molt interessant que deia que la, els links de coses positives, les notícies positives, mm -hmm. tenien molta més difusió a Twitter que les negatives, ah, i, sí. negatives tenim I, cada i vosaltres dia? retuitegeu més positiu o més negatiu o no retuitegeu gens? Home, que jo parlo del programa i de política i de l'actualitat, és que no és que jo vulgui, és que és, que, és que és el que és. Que no, que no, que també surten fotos de de què de, de menjars que fas i coses així. Això és positiu. Sí? Sí. Bueno, depèn de, de Home, què... Home, si ho tastes, ja et jo que és positiu. Sí. Okay, Els carquinyolis que... de la Noemi... Bueno, un dia, un dia sí, fer... són positius. Un dia va fer uns carquinyolis que semblaven africans, no? Per què? La foto que vas penjar, que és aquells que se t'havien cremat, què dius? No se n'havien cremat. Ah, no ho sé pas, jo vaig provar uns boníssims. Ah, que sí? No. Bons, bons, bons. El que dèiem, que l'enveja és molt dolenta. <laughs> <laughs> No, que van quedar, van quedar molt monos. Sí. Sí. Això sí. són els filtres que no sempre els respecten. El... Ah. <laughs> a, ara de tot ni diuen filtres. Bé, en fi, no estàvem parlant dels meus carquinyons, estàvem parlant de les novedades que ens ofereix xarxa i les xarxes socials. Déu n'hi dóna de coses que tenim noves cada dia, és eh? una mentida. Google últimament no para. M'hem mm. estat parlant fa uns dies, precisament, fa 15 dies, que la setmana passada teníem l'entrevista, mm. i, i no para de treure coses i fer canvis. Eh, sembla que hi ha una mena de revolució, tot i que tot empeny a que anem cap a Google Plus, o sí o sí? Bé, bueno, que Google Plus... Comença a haver més moviment, eh, també? I comença a moviment i és molt més interessant. Oh. És, sí, sí, sí. Uh, uh, a mi no m'agrada llegir-lo amb el portàtil, m'agrada llegir-lo amb l'iPad, a vegada. Uh -huh. Perquè té una lectura que és molt fàcil i, i ha estat uh, evolucionant amb coses interessants que fins i tot ara Facebook reprèn, uh -huh. com per exemple els hashtags. Uh -huh. Els hashtags de Google Plus i de Twitter Facebook ara els reprendrà perquè per puguis posar hashtags a Facebook. Ah. Però es don en compte que els hi falta algo que pugui agregar una, una sèrie de continguts fets per diferents persones i que potser no les segueixes totes. Mm. De l'altre costat, el, el Google+, Plus una cosa que m'ha agradat molt, que, que trobo que és molt interessant per llegir notícies i per buscar gent interessant amb qui seguir i qui compartir coses, és les comunitats. I les comunitats és una cosa que va aparèixer fa uns mesos, fa pocs mesos a Google+, Plus, mm. i que permet de crear una comunitat al voltant d'una idea, d'un concepte, d'un país, d'un interès, i que la gent s'hi vagi agregant. Mm. Aleshores, la gent va publicant, i si publiques en aquesta comunitat, és a dir, quan tu fas el teu post al Google+, Plus, pots dir «vull publicar el meu mur», o vull publicar el memoria a la comunitat i la part d'aquesta de la comunitat és molt interessant doncs, per anar a llegir jo que a vegades llegeixo bastanta cosa de temes tècnics i, i de xarxes socials i de coses així doncs jo utilitzo molt les comunitats del Google Plus sí. per anar a llegir coses bastant novedoses i interessants Home, i coses que tenen, o de gent que té coses en comú aficions en comú o interessos comuns no? correcte, I, i vist que molta gent fa proves en el Google Plus mm. a vegades publiquen notícies molt abans en el Google Plus que en les altres xarxes. Uh -huh. Ah, sí? Això és nou? No, això ja fa dies que passa, com que deien que era una xarxa d'aquestes que era fantasma, sí. doncs molta gent publicava coses una mica novedoses per veure la reacció uh -huh. i poder-les acabar d'adaptar per anar al Facebook o anar després al Twitter. Precisament, això dels comunitats em recorda que, si no recordo malament, el del Firoc havia creat una comunitat a Andorra. Ah, sí? No sabia, sí, això? Sí, havia creat un grup d'Andorra. O sí, sigui, que si teniu curiositat... I és bastant activista. Sí, sí. sí, sí. Mm -hmm. sí, sí. Doncs ens hi haurà de posar. Buscar Podríeu buscar-lo. És, bueno. és que a mi em costa el Google Plus. Em costa, no, no, hi, no hi entro mai. Jo es, estava recordant una aplicació que ara mm. estava trastejant amb el mòbil, justament, que no sé si la fa servei gara gent, la veritat, que és pròpia de Google, que es diu Google Currents. I és també un lector de RSS i de lectures... És una mena de flipboard però de... Google. o sigui que és bastant interessant i no sé si tenint en compte que tancaran els RSSs que, que ofereix al Reader encara es mantindran el contingut que tinc aquí, ho no he d'investigar ja us diré alguna cosa perquè fa molt de temps que feia de servir perquè no tots els agregadors de RSS publicaven en Google+, mm. i aquest sí clar, evidentment perquè és, és d'ells i d'ahir de, de verà això com funcionarà, m'agrada bastant per això eh? es diu corrents corrents, corrents i, i em sembla que està per totes les plataformes eh, bueno, les típiques Android eh, i iPhone i em sembla que fins i tot estava per un altre mes per, més, per, per la, de, la de... com es diu? la de Nokia eh, el Windows eh, aquest mateix, em sembla que també però déu de totes maneres es fa cada cop més difícil poder portar un seguiment vosaltres perquè sou els professionals no? però un seguiment exhaustiu de tot el que hi ha nou en aquests moments perquè és allò constantment constantment. Sí. constantment i moltes d'aquestes coses la seva utilitat bé, es demostra molt el temps no? perquè són, no és que arribin amb beta però gairebé sí bueno, és que la, la cosa aquesta diguem, el món s'ha transformat en que necessita novetats, novetats i innovació has de pagar l'immense que fa la gent Uh -huh. mm. clar, sí, sí, no, no sí, jo ho entenc però que es fa difícil i després sí. que, eh, que mi, moltes mica. empreses s'han girat no, la, la economia s'ha transformat d'una economia tradicional això a vegades alguns tertulians teus no volen entendre d'una economia no parlo per ningú, eh d'una economia tradicional d'una economia productiva a una economia eh, més eh, virtual més mm. intangibles més de continguts i, i, i aquí és la, la dificultat no? el món està girant i, i, i encara ens ha d'arribar una revolució que serà el dia que les podrem tindre de manera econòmica i accessible impresores de tres dimensions què voldrà dir? que dir que potser no tindràs que, fabric... no tindràs que comprar un vas fabricat sinó que et fabricaràs tu el vas ui, això ja sortia a Star Trek fa mil anys bueno. <ríe> però que és, que és una realitat eh, data d'avui o quasi bé ho és mm -hmm. és un canvi i aquest canvi la, la gent la de costa d'assilar i reconec que no és fàcil mm -hmm. però és un canvi que s'ha de... mm -hmm. que s'ha de fer una altra, una altra cosa que està provant Google i, i és que Google ja deuus dir que últimament a no parar eh, està i el vai exigigir ahir és que està provant de fer un canvi i fer una guerra entre cometes a Facebook per Sabeu el, el, normalment al Google, el Facebook Connect que és quan tu entres a una aplicació i et pots bloguejar via Facebook sense haver de donar-te d'alta amb un usuari i un password sinó que directament eh, per exemple seria l'Instagram que amb el teu compte de... O, o Spotify, que amb el teu compte de Facebook i sí. de totes d'alta. Doncs, eh, Google fo, vol fer certament el mateix. De fet, ja ho està fent, per exemple, amb The Fancy, que vam parlar, que és la, sí. la competència de, de Pinterest uh -huh. en altres sectors. I aquest servei es diu Google's eh, Sign-in. No, no s'han escarrissat amb el nom, eh? O sigui, no, no, ja ho no, veig. Ja, o sigui, que... La creativitat té d'acord fins a ser fons. Sí. I, I bé, ja han començat ja, hi ha diferents empreses i pàgines que han apostat ja per aquest servei i que directament doncs, pots donar-te d'alta eh, els seus serveis, doncs, això, via el compte teu de, de Google, eh, que estigui tot enllaçat. Ens diu el Joan Marc a través del Twitter, diu La indústria del president i del futur és la de la creació de coneixements i de continguts i la veritat és que li agraeixo el comentari perquè estem en una era tan tecnificada i tan tecnològica que començava ja a engolxar-me sí. o sigui, començava a perdre de vista una cosa és com es presentin aquests continguts claro. i aquests coneixements, però que continua sent la base del contingut, no? Mm. Hauria, hauria, al fons ja, Hauria bueno, però era un... estàvem, Gràcies, Joan Marc Estàvem en una, en una era industrial del producte Sí, no, esclar Que el més important era la botella, el got mm. el whisky eh, la forquia, el ganivet i, i, i aquesta producció d'això no? hi havia empreses que produïen cargols i que passaven 100 anys produint els mateixos cargols mm. i això ja no és així ara. I, aquí és el canvi que, que hi ha i que costa fer eh, parlant de canvis eh, ja heu llegit no? que pròximament coming soon que diuen eh, Pinterest canvia el seu look mm. pels sí. que sou Pinterest t'adics però com que canvia el look encara no ha canviat sí, sí, però bueno, ja l'han anunciat en el blog de, de Pinterest, pots anar a veure l'aspecte que tindran les noves els nous... Ah, jo no ho he vist, pins. això els taulells, els nous taulells eh... sempre, quan una cosa funciona, perquè la toquen? és com quan et canvien els cereals tu, no, una ràbia? Normalment per millorar, no? No, per millorar vol dir Vol dir, no, no, millorar és, relativ, és un concepte relatiu millorar respecte a què? canvien, canviar vol dir que a alguna gent li agradarà més i a l'altra li agradarà menys és com les colònies, bueno. que et deixin de fabricar la teva colònia sí, i canvien l'aula i és això. una feina Sí, sí. Va, ensenyem, ensenyem això del Pinterest bueno. com <ríe> Pinterest també va treure la setmana passada el, Analítica, per Pinterest Ah, sí? Sí, per eh, llocs eh, verificats o sigui, uh -huh. si hi pàgines d'empresa i, i, de, bueno, i de personalitats i coses per l'estil pots fer una Analítica penjarem un, una imatge també al Facebook perquè ho veieu Sí, en el que res, vols veure doncs, els pins, repins, impressions i clics que s'ha fet als teus pins. Uh -huh. o sigui però si que... aquesta informació ja la tenies, no? De qui pinejava i repinejava sí, els teus Sí, però d'aquesta manera tens estadístiques. Uh -huh. I tens estadístiques acurades. De vegades el teu pin quan era moltes vegades repinejat, hi havia un moment que perdies la pista. Uh -huh. I d'aquesta manera, doncs, tens un res, estadístiques. Supos... Bé, bueno, comencem... Quan... Va començar per ser un, tot i que era una amalgama comercial perquè vam dir des de principi que estava destinat a, a vendre però també tenia un caire bastant de d'oci i s'està dirigint cada vegada més doncs aquesta idea comercial que tenia inicialment no? que també és normal perquè, perquè s'ha de fer negoci No, però que, que s'hi arriba, eh? Jo he arribat a comprar coses a través del, P... bueno, una cosa, a través del Pinterest No, una ah. cosa bueno, sí, sí. Sí. No en més moltes vegades per les qüestions de duana, ja ho sabem No, i, i perquè de vegades tampoc no trobes res que sigui que vulguis sí. comprar i que necessitis però però que, que s'arriba a comprar a través del Pinterest és... I tant que sí que, no, que, és, que és una fonda aragosi. Deixem interactuar un momentet amb les xarxes socials. No, no t'esperaré de quin parlo. Ah. <laughs> jo faolipe que ah, diguen, pregunto de quin tercera parla. Don, sí, és una bona pregunta, és una bona pregunta, però de moment no ens ho diu. El més important de la indústria era la botella de algod i el whisky, d'èxit. En fi, estem, estem, <laughs> estem que ens assortim. Avui estem que ens assortim. En fi, és el que És el que ja. Ehm, um, què no va dir? Més coses noves part, és que més no que ja, hem eh, això del Pinterest no m'esperava. Oh. no m'espera, sí, no sé les si m'agrada m'ha no? bueno, no fet dentetes i ja està di diu que sí. els usuaris que sou intensius seran els primers a canviar sí? jo no faig un consum intensiu no en <laughs> tot cas del WhatsApp que del per WhatsApp. cert es diu que tornarà a ser de pagament i a més a més que també afectarà els iPhones sí, sí I que us pensàveu, ja sabeu que teniu també? El okay. què? Que us pensàveu salvar, no pagar. No, no pas, ja m'ho imaginava. Això, això és una bolejada. Bueno, jo sabeu que teniu moltes alternatives. Teniu Spot Bros, que és espanyola, tenim Line. El um... Line també se'n va parlar molt al principi, ara també ha quedat com més, no?, com ho sembla a mi. Bueno, no, eh, ha fet una revifada, tenint en compte justament doncs, totes aquestes notícies de WhatsApp, que serà de pagament, i a més a més s'està fent una, una campanya publicitària per la tele. Mhm. Mm amb dos actors famosos, que doncs, que això s'envien missatges i surten stickers i tot això. O stickers són dibuixets que es poden comprar. en col·leccions de dibuixets, n'hi ha sí. de gratuïtes i n'hi ha de, de pagament. Són monos, eh? I de nhi va sortir un estudi... Hi ha dos monos. Sí, hi ha un estudi de la quantitat de vendes que s'ha arribat a fer d stickers perquè a més a més es poden regalar entre usuaris. Que fort. Li pots fer un regal a algú. Ah. Sí, sí. Més coses. Més quines coses. I, justament... Uh, sabeu que jo sóc usuari de Paz que som un reducte de gent que fem servir Paz i ha sortit la versió 3.0 de Paz i que també es poden comprar aquests, aquests dibuixets Recordo als nostres juguents que avui al Dia Internacional de la Felicitat ho dic per comentaris que ens arriben del tipus no ens equivoquem, tots aquests programes acabaran sent de pagament tard ja ho sabem, ja ho sabem però no cal que ens trigueu la il·lusió Ai, no cal no. No? i si no, com podem provar, si no? Clar, primer s'han de provar i després tombar Clar Ai, bueno, si, si no pagues el producte ets tu sí, això, això és la, la gran frase de l'Alfons, si no pagues el producte ets tu no? i una gran veritat eh, d'altra banda bueno. i una gran veritat però som un producte al cap i a la fi eh, tot i que ho compris no tens la garantia que aquest servei duri sempre clar Eh, igual que si és gratuït eh, t'has de... Eh, eh. Ahir, Home, però precisament, si, hi havia molta si, si gent pagues, que estava parlant... Però si el pagues, no tindrien que vendre, vendre les teves dades. No les teves dades, però sí, estàs acostumat a... Tot això ha sorgit a... arrel del tema del reader. Hi ha gent que porta fent-nos servir, perquè té una antiguitat del 2005, hi ha molta gent que porta molts anys fent-nos servir, sí. i uh -huh. diuen, ara que fa? Estic acostumat, acostumat a, a treballar de certa manera. I, I si algun dia diuen així? que tanquen i-mail perquè no els hi sota a compte per, per posar un exemple molt exagerat bueno, en Messenger del Hotmail exacte, llavors eh, que ho compris no necessàriament vol dir que aquesta empresa un dia tingui eh, pèrdues i que el servei del qual estàs acostumat i necessàriament ha d'haver una, una igual uh -huh. sí que la, avui n'hi ha tanta competència que sempre sortirà una cosa semblant, però bueno es tracta d'anar canviant i adoptant en fi, Tot. una societat canviant com, com la que és la nostra i a més a més quan últimament surten tals productes cada dia que, que arriba un moment que, el, que està tot saturat una sí, mica que es fa difícil, però vaja, hi ha coses que no canviem com l'hora d'acabament d'aquest programa que és sempre a dos quarts de quatre de la tarda el moment al doncs, qual ens acostem inexorablement i moment en el què toca és acomiadar-nos dels nostres convidats, la Piafeta sí, sí. del Fos Miralles bona tarda. Molt bona, tarda. Bona, tarda. Molt bona tarda, moltíssimes gràcies fins la setmana vinent i nosaltres tornem demà a partir de dos quarts de dues del migdia per parlar d'arquitectes per parlar de com es veuen qüestions com l'Avinguda Meritxell, l'Estadi Nacional en fi, això i entre altres el Dream Team de la Tertúlia serà demà a partir de dos quarts de dues del migdia fins aleshores, bona tarda he vist el rostre de la lluna asserenant el fosc al meu costat he vist el brú bar color de blat Arran els ulls tan calms i com cadunem...